Ötödik fejezet. Vitéz bizonyára kövér lakomáról álmodott a gazdája lábánál, míg északi szél, miután friss takarmányt kapott, őrt állt a hivatal ajtajában. Pászer kora hajnal óta az elintézettő iratokat tanulmányozta. Nem szekte kedvét a temérdek munka, sőt, eltökélte, hogy behozza a lemaradást, és egyetlen ügyet sem tol Jarrot írnok késő délelőtt jelentkezett a hivatalban. Levertnek látszik, jegyezte meg pászer. A feleségem kibírhatatlan egy nőszemély. Azért vettem el, hogy finomakat főzzön nekem. Erre most be sem teszi a lábát a konyhába. nekes az életemet. El akar válni tőle? Dehogy. Az egész azért van, mert folyton vitázunk a lányom miatt. Én azt akarom, hogy táncos nő legyen. A feleségemnek viszont más tervei vannak vele. Egyikünk sem akar engedni. Attól tartok, itt nincs megoldás. Hát, én is azt hiszem. Sikerrel járt kádásnál? Épp most nézem át a jelentést, amit írtam róla. Az ökör megkerült, a kertészt felmentették, az intézőt pedig elítélték. Szerintem a fogorvos is felelős a történtekért, de ezt nem tudom bizonyítani. Vigyázzon vele, nagyon jó kapcsolatai vannak. A gazdag betegei? A legelőkelőbbek jártak hozzá. De a rossz nyelvek szerint a kézügyessége már nem a régi. Aki egészséges fogakat akar, jobb, ha messziről elkerüli. Vitéz morogni kezdett, de gazdája egyetlen simogatására abba hagyta. Ebből a morgásból Pászer megértette, hogy a kutyának első látásra ellenszembes az írnok. Pászer lepecsételte a papiruszt, amelyen beszámolt az ellopott ökörügyéről. Jarrot megcsodálta a szép, szabályos írást. A bíró határozott kézzel rajzolta meg a hieroglifákat, tétovázás nélkül vetette papíruszra a gondolatait. De ugye nem vádolta meg kádást? Persze, hogy megvádoltam. Ez veszélyes dolog. Mitől fél? Hát nem is tudom. Vagyis? Az igazságszolgáltatás olyan bonyolult dolog... Szerintem nem az. Van igazság és van hazugság. Ha ez utóbbinak engedünk, akár csak egy körömnyit is, akkor vége az igazságszolgáltatásnak. Túl fiatal még azért mondja ezt... Ha majd több tapasztalatot szerez, nem fog mindent ilyen fehéren-feketén látni. Remélem, hogy nem így lesz. Már a falumban is sokan mondták ugyanezt, de szerintem ez az érv nem áll meg. Semmibe venné a rangot? Kadas talán a törvények felett áll? Nyarod erre már csak lemondóan súhajtott. Hát, maga okos és bátor embernek látszik, bíró. Ne tegyen úgy, mintha nem értené, hogy miről beszélek. Az ország vesztét jelenti, ha az előkelőségek igazságtalanok. De a hatalmasok magát is elfogják tiporni. Érje be azzal, hogy megoldja az egyszerű ügyeket. A kényesebbeket hagyja inkább a feletteseire. Az elődje megfontolt ember volt. Mindig elkerülte a csapdákat. Olyan ígéretesen kezdődik a pályája, ne el már is! A módszereimnek köszönhetem, hogy megkaptam ezt a kinevezést. Miért változtatnék rajtuk? Örüljön a szerencséjének, és ne zavarja meg a rendet. Nem ismerek más rendet, mint a törvényt. Az írnok teljesen kikelt magából, már a mellét verte tehetetlenségében. A vesztébe rohan, de én időben szóltam. Holnap beviszi a jelentésemet a tartományi hivatalba. Ez, ez, ahogy parancsolja. Lenne még egy kérésem. Nincs más beosztottam? Jarod zavarba jött a kérdés alattán. Bizonyos szempontból van? Mit jelent az, hogy bizonyos szempontból? Itt van ez a kem? A beosztása? – Rendőr, nekik kell végrehajtania a letartóztatásokat. – Igen, fontos feladat. Az előző bíró senki ellen sem adott ki elfogató parancsot. Ha valaki büntettel, gyanúsított, egy nagyobb erőkkel rendelkező bírósághoz fordult. Kem, ahelyett, hogy a hivatalban unatkozna, inkább járőrözik. – Talán láthatom is valamikor. Néha benéz de ha adhatok egy tanácsot, kérem, ne bánjon vele lekezelően. Igen nehéz ember. Még én is félek tőle, úgyhogy ha valami kifogása volna ellene, ne is várja, hogy én közöljem vele. Hm. Még a saját hivatalomban sem lesz könnyű rendet tennem, gondolta pászer, miközben azt is megállapította, hogy hamarosan kifogy a papírusz. Hol szokta beszerezni a papiruszt? Nem Memphisben ővé a legjobb papírus. Igaz, hogy drága, de remek és elnyűhetetlen. Csak ajánlani tudom. Nyugtasson meg, hogy ezt teljesen érdek nélkül mondja. Hogy képzeli? Egy kicsit meglódult a fantáziám végig végigfutotta a legutóbbi panaszok listáját. Egyik sem volt súlyos vagy sürgős ügy. Néhány jegyzéket is ellenőriznie kellett, és alá kellett írnia egy-két kinevezést. Jelentéktelen hivatali munkák, csak rá kell nyomnia a pecsétjét az iratokra. Járott leült a bal sarkára, a másik térdét fölhúzta maga előtt, egy palettára támasztotta a karját, írónádat tűzött a balfüle mögé, és pászert figyelve ecseteket tisztogatott. Már régóta dolgozik? Hajnalóta. Mm -hmm. Mindig ilyen korán kell? Falusi szokás. Persze, persze, de minden nap? A mesteremtől azt tanultam, hogy egyetlen napot sem szabad elvesztegetni. Csak a szív tanulhat, feltéve, ha a fül nyitott és az ész engedelmes. Ehhez pedig helyes szokások kellenek. Különben táncra perdül bennünk a szunnyadó majom, és a szentély isten nélkül marad. Az írnok elkomorult. Nem túl kellemes életmód. Az igazság szolgái vagyunk. Erről eszembe a munkaidő... Az ugyanaz, mint mindenki másnak. Napi nyolc óra. Hat munkanap után következik két pihenőnap, és évente két vagy három hónapnyi ünnepnap. Igaz? Az írnok bólintott. Bár a bíró nem említette, világos volt, hogy kicsit pontosabban kell majd a hivatalba érnie reggelenként. A sok aláírandó papírus között pászernek szemet szúrt egy különös irat. A gízai szfinkz őrparancsnokát áthelyezték a dokkokba. Ez felért egy lefokozással. Nyilván mulasztást követett el, ám ezt a szokások dacára egy szóval sem említették az ügyiratban. Viszont a tartományi főbíró pecsétje már rajta volt. Csak pászeré hiányzott. Az ő körzetében lakott ugyanis a katona. Puszta formalitásról van tehát szó, Pászernek gondolkodás nélkül le kellett volna pecsételnie. Ugye sok katona álma, hogy a Sphinx őrségének a parancsnoka legyen. Hát tényleg nincs hiánya jelentkezőkben, de nem sok esélyük van a mostani parancsnokkal szemben. Miért? Igen, tapasztalt katona. Régóta kiválóan szolgál és felettib derék ember. Féltékenyen őrzi a szfinxet pedig az öreg kő oroszlán egymagában is elriaszt mindenkit. Ez ugye kimerészelne kárt tenni benne. Úgy tűnik hát, hogy a tisztség nem annyira munka, mint inkább megtiszteltetés. Pontosan. Maga a parancsnok toborzott veteránokat az őrségbe, hogy egy kis jövedelmet biztosítson nekik. Öten őrködnek ott éjjelente. Hallott a parancsnok áthelyezéséről? Áthelyezték? Nem tréfál? Itt a hivatalos írás róla. Ha, ez meglep. Vajon mit követett el? Én is kíváncsi lennék rá. Itt ugyanis nem említik. Höh, ne is törődjön vele. A katonai döntéseken sosem ismeri ki magát az ember. Északi szél bőgése veszélyt jelzett. Pászer rögtön fölpattant és kilépett az ajtón egy hatalmas páviánnal találta magát szemben, akit a gazdája pórázon tartott. Az állat ellenséges tekintete, erős állkapcsa, bozontos szőrzete arról tanúskodott, hogy a rabságban is ugyanolyan vad maradt, mint amilyen a természetben volt. Egy ekkora pávián egy-egy vadat is el tudott ejteni, sőt, a feldühödött pávián csorda akár az oroszlánt is elüldözte. Az állat gazdája egy... Csupa izom núbiai volt, nem kevésbé félelmetes, mint maga a pávián. Remélem, rövid pórázon tartja. A rendőr pávián épp úgy a szolgálatára áll, mint én, pászerbíró. Hmm, ön tehát kem? A núbiai bólintott. Azt beszélik a negyedben, hogy... Meglehetősen izgága bírót kaptunk. Ezt a hangnemet kikérem magamnak. Majd hozzászokik, pászer bíró. Semmiképpen sem. Vagy megadja nekem a felettesének kiáró tiszteletet, vagy felmond. Nézett keményen pászer a rendőr szemébe. A kutya és a rendőr pávián is egymást méregette. Az elődje. Hagyta, hogy tegyek, amit jónak látok. Azaz elődöm volt. Azzal, hogy az utcákat járom a páviánnal, elriasztom a tolvajokat. Ezt még megfontoljuk. Hány éve szolgál? Jobb, ha tudja, hogy sok mindent megéltem már. Íjász voltam az egyik déli erődben. Mint törzsem sok más fiatalját, engem is az egyiptom iránti rajongás vitt rá, hogy katonánok álljak. Boldogan szolgáltam évekig. Azután véletlenül rájöttem, hogy néhány tiszt titokban eladja az aranyat. A feletteseim meg sem hallgattak. Aztán egy csetepatéban megöltem az egyik tolvajt, a közvetlen felettesemet. Ezért levágták az orromat. A mostani fából van. Már nem félek semmitől. A bírák elítéltek, de azt elismerték, hogy hűségesen szolgáltam. Ezért kaptam ezt a rendőri állást. Ha ellenőrizni óhajtja, hogy igaz-e, amit mondtam, a katonai levéltárban megteheti. Rendben, akár indulhatunk is. Kemet váratlanul érte, hogy a szaván fogják. Az irodát a szamárra és az írnokra bízták, és elindultak a katonai parancsnokság felé a pávián és a kutya kíséretében, akik továbbra is tisztes távolból méregették egymást. Mióta lakik Memphisben? Egy éve, feleltekem. Már nagyon hiányzik a délvidék. Ismeri a gízai Szfinx őrségének a parancsnokát? Kétszer vagy háromszor találkoztam vele. Megbízható embernek tűnt? Híres veterán. Még az én erődömben is tisztelettel beszéltek róla. A szfinx őrzésével nem bíznak meg akárkit. Veszélyes feladat? Ugyan. Ki akarnak kárt tenni a szfinxben. Ez inkább csak aféle díszőrség. Főleg arra kell ügyelniük, Nehogy nagyon betemesse a homok a szfinxet. A járőkelők kisé húzottak előlük. A negyedben mindenki ismerte már a páviánt, tudták, hogy milyen gyors, és egyesek már azt is látták, hogyan kapja el egy tolvaj lábát, vagy töri ki a nyakát, mielőtt a gazdája közbeléphetne. Pászer megbizonyosodhatott arról, hogy ahol Kem és a Majma járőrözik, ott a bűnözőknek felkopik az álluk. Tudja, hogy hol lakik az őrparancsnok? A nagy kaszárnya közelében kapott szolgálati lakást, pontosabban egy házat. Meggondoltam magam, menjünk vissza az irodába. Már nem akarja ellenőrizni a múltamat az irattárban? A veterán parancsnok adataira voltam kíváncsi, de azt hiszem mindent elmondott róla. Holnap hajnalban várom a hivatalban. És mi is a pávián neve? Gyilkos.